Kattiradio täällä taas naukaisee. Ja nyt meillä onkin aiheena ihan kokonainen kissa-kahvila, eli kohviknurri täällä tallinnassa. Onhan toki tästä jo aiemminkin puhuttu ja kerrottu tästä kahvilasta, mutta varmasti on uusia kuuntelijoita, jotka vielä tiedä, että mikä ihmeen kissa kahvila täällä oikein on. Ja meillä on täällä studiossa nyt vieraana kissakahvilan omistaja, JJ. Joo, kiitos. tervetuloa. Moi. Ja sirpasusi. Hei. Joka on tehnyt paljon hyvää työtä tämän kahvilan eteen. Kerrotaan sitten siinä lopussa. Pekka on tuolla äänipöydän ääressä ja mä olen Helena Paavonsalo. Elikkä kissakahvila, kassi nurri Miten se voisi oikeastaan suomeksi kääntää? No nur, nurri on kehräys suomen kielellä. Joo. Että se on ihan vaan... Kissan kehräyksen kahvila. Ki, kissan niin mä... kehräyksen, kehräyksen kahvila. Joo, niin, näin mä olen kääntänyt sitä. <laughs> sitä on ehkä vähän vaikea muuten hahmottaa, että mikä nurri. Mm -hmm. ah, on, Onko se nurruta? Se on se ääni, Ää, joka kehrätä. kissa tekee. <köhön> joo, joo. Kehrääminen. Se on semmoinen hurrunurru. hurrunurru. Miten kauan tämä kahvila on Tallinnassa ollut? No neljä vuotta sitten tuli tämä idea ja silloin kun ei ollut mitään tehtäviä, tehtäviä muutenkaan vaan laiskoteltiin kotona. Niin, sitten, että no, Perustettiin tästä. sitten ajat, ei, aluksi ei, ajateltiin, että onko se hyvä ja sitten kun video oli itelles myyty niin katsottiin että onko ihmiset myöskin kiinnostuneita. Ja laitettiin Facebook-gruppa gruppi kruppi ja Facebookin ryhmä Siihen ja <coughs> ryhmän tuli kuukaudessa tuli 2000 asiakasta oho niin nii se oli, oli aika kiinnostava ja sitten melkein samaaikaisesti laitettiin myöskin Kickstarterin rahankeräys ja sekin onnistui ja, ja sitten katsottiin että okei nyt me, okay, me ollaan otettu melkein kuureltasaralta ihmiseltä rahaa, että me avataan kafille, että Nyt se pitää tehdä. <köhön> ja mistä nämä kissat sitten tulivat? täällä ei <köhön> niin, alkuperäisiä. <köhön> aluksi, aluksi kissat tuli yhdestä Tallinnan turvapaikasta, jonka kanssa meillä lopulta ei ollut oikein hyvää yhteistyötä, koska he eivät pystyneet, meillä ei ollut kokemusta ja he eivät pystyneet vaatimusten mukaisia ja kissoja tänne antamaa. Ja kun meillä ei ollut kokemusta, niin me annetin kissoja pois. Ja kissat, ne jotka jäi tänne, niin ne stressantui siitä, että koko ajan pitää taistella omasta paikasta ryhmässä. Mm -hmm. ja, ja silloin se oli vähän kuin niinku, että me suljetaan se kahvelle, kun, kun kissoilla oli ongelmia. Mm -hmm. Onneksi onneks me oikea-aikaisesti löydettiin tämä syy, mikä mi, on syynä siihen, että äh, kissat stressaantuivat. Ja, ja silloin löydettiin yhteistyö. Haapsalun kissa, äh, kissa turvatalon kanssa, jossa oli äh, kykyjen etsiä. Kykyjen etsiä, jo <köhön> on Nyt. Noita alkuperäisiä kissojahan täällä ei ole. Ei, Ees, ei enää. Mitä... Alunperin, jotka tuli, on Kosmos ja Herakles, On äh, kaiken ensimmäiset. Mutta äh, ennen oli kyllä Susser ja, ja sitten oli Munchkin ja oli oli, oli kyllä kissoja, jotka olivat tulleet haapsalusta, mutta ne ovat menneet kotiin kaikki. Ne ovat kaikki menneet. Susser sai hienon, Ei, hienon joo, kotiin. sai hienon kotiin ja mm, yksi kissoista meni Saksaan. Karvapallo oli niinku rakastumistarina täällä, <köhön> eli suomalainen nainen, jonka saman näköinen kissa oli kuollut vuosi sitten. Ja. Tuli aviomiehenen tänne kissakaffillaan ja, ja sitten karvapallo, joka ani harvoin meni jonkun luo, oli hetkessä hänen sylissä. Ja, ja sitten se oli niinku rakastuminen molemminpuolinen. Joo, joo. Ja sitten kahden viikon päästä toi nainen tuli tänne ja kysyi, että saako hän karvopallon kotiin? Ja kun jälleen kerran tuli hänen luon, niin, niin selvä se, että karvopallokin on tyytyväinen ja silloin se meni Suomeen. Totta kai. Eihän teillä yleensä ole tapana näitä antaakaan täältä. Ja hövehän on Suomessa myöskin. Kuka? Höve. Höbe, Höbe meni... Joo, on akat ja likat, jotka tekee näitä leluja, kissan leluja. Hypehän meni sinne. Hype aha, joo. Aha, joo. meni tuosta ensimmäisestä turvapaikasta. Mm -hmm. Tai sen kautta. Joo. Et se ei ollut haapsalusta. Mutta eihän teillä ole yleensä niinku tapana, että ei ne kissat täällä ole sen takia, että ne hakevat Ei, ne kissat koti. on sen takia, että se on heidän kotiin. Nimenomaan. Mutta mm -hmm. silloin kun tapahtui tuommoista, että kissa halua löytää itsellesi jonkin, jokin että se, se sanoi, että mä haluan, että sä oot mun ystävä niin, mm. niin silloin ja jos ihminen on samassa otsi, etsimässä kissaa, niin silloin me annetaan. Joo. Mutta Joo. se on kerran vuorossa. On sitten. Joo. Mm. Se on kerran vuorossa. Mm. Mm. Joo. No nythän lähti puhummi, joka oli hyvin meni. kuuluisa kissa täällä, että kaikki tunsivat Pummin. Joo. Joo, että Pummi oli kaikenlaisia teppoisia tekevä. Et pummi ja Ufo teki yhteistyötä myöskin, että Pummi avasi oven, vessaoven ja Ufo sitten raapaisi kaikki paperit tulossa. On varmaan jonkun verran tuhojakin täällä tehty? No on tehnyt, mutta niin. ei, ei, onneksi ei liian paljon. Niin, niin. Kyllä mäkin joskus tänne kun on tullut aamulla, aamulla niin kuin ensimmäisenä asiakkaana, niin näkee, että täällä on ollut jonkinlainen yömeno, yömeno päällänsä, mutta niinhän se pitää ollakin. <köhö> niin se pitää ollakin. Että... Nyt kun kuuntelijat eivät näe, niin kaikki kissat on myöskin haluat, haluavat tulla haastatelluiksi, mutta ovat täällä niin kuin istumassa ja katsomassa paikkaa, mihin ne ei tavallisesti pääsee. Jo yleensä ne eivät pääse tänne, mutta aina kun me tullaan tekemään ohjelmaa, niin kun ne hirveän mielellään tulevat tänne ja on päästettykin sitten. Että ei se, se on sitä kahvilan elämää. Meidän studiohan tosiaan sijaitsee tässä Kissakahvilan yhteydessä, että me saatiin tästä sitten tämmöinen pikku, pikku studiot, siitä vaan kiitoksia kovasti ja, ja idea tosia että ruvetaan tekemään tämmöistä kattiradiota, mitä täällä paljon muuta voi tehdäkään kuin kattiradiota tietenkään, että puhutaan kissoista. Ja, mutta täällä saa jotenkin sen fiiliksen, kun meille tulee vieraatakin ja haastateltavia, niin se tulee se fiilis sitten ihan eri tavalla kuin, että jos meidän studio olisi jossain muualla. Jossakin käytävässä no. yksi ovi siinä. No. Tämä on ihan, ihan eri asia tehdä täällä. Ja se silloin on siellä nyt myös touhuomassa. Ja teillä on avoinna tämä joka päivä? Joo, on joka päivä auki arkipäivisin 12.7. 12. Lauantaisin 11.8 ja sunnuntaisin 19.7. Kesäaikana voi olla, että me pidennetään tunnilla aukioloaikaa, mutta siitä ei ole vielä varmaa. Mm, mm. Varmat ajat on 12.7. on varmasti auki. Niin varmasti auki joka päivä. Ja teillä käy täällä erinäisiä. Ihmisiä, ihmisiä suomalaisia, käy aika paljon, mutta muualtakin, eikö niin? No joo, että minä tarvitsisin palvelijan joka osaa hintua, Kiinaa, Japania, ja Korea, Ranskaa, Saksaa, Italiaa, Espanjaa, Viroa, Suomea, Venäjä, Serbiaa... <laughs> Bulgaaria ynnä muita. Joo, että yhdessä ihmisessä eikä kaikki näin yhdisty. Että, että kaikkialta maailmalta kissaystävät ovat löytäneet paikan. Joo, sehän on hienoa. Hieno Se on tosi hieno juttu. Että Tallinnassahan ei ole, eikä koko Virossa ole. Ei, me ollaan Virossa ainoa. Ainoa, että joo. Lähinkaffilla lähin on Helsingissä ja voi olla, että kun ruottalaiset päättää, että heidänkin... Ei, Ihmiset rakastaa kissoja, niin voi olla, että heidän rikstaaksitte teke lain, että Ruotsissakin saatetaan avata kissakaffilla. Tällä hetkellä ei saa, koska ei ole lakia. Ruotsissa, Ruotsissa on näin, että jos ei ole lakia, niin se on kielletty. Muualla, muualla se on näin, että jos, on, jos ei ole lakia, niin, ja se ei ole terveydelle haitallinen, niin se on luvat, luvat, luvattu. Eli Joo, kyllä. ovat toisinpäin ajattelijoita. Ahaa, aha, teillä on niinpä. Oliko teillä vaikeuksia saada näitä lupia silloin alkuun, tai kaikki nää, mitä tähän tarvitaan? Äh, alussa viranomaiset oli. Pälhäkässä, koska he eivät tienneet, mihin, mihin laihin me niin. kuuluttaisiin. Ja sitten ne ajatteli, että meillä on eläintarha. Mutta <laughs> silloin ne kyllä tuli tajuihin, että ei tämä eläintarha laki ole, että tässä on jotain pienempää. Ja ne teki vaan myönnytyksen, että me ollaan ulkokaffilla. Ja, ja siitä siltä puolelta on, on kissoille kissojen takia puhtausvaatimukset pikkasen löysemmät, mutta ne ei saa mennä tiettyihin paikkoihin. Keittiö ei varmastikaan. Ja joo, on. Joo, joo, se on ihan ymmärrettävää ymmärrettävä, tietysti, mutta varmasti kiinnostusta olisi. Joo, että kun viranomaiset kissa kissaihmisiä, niin ei ollut ongelmaa. Silloin, ongelma. silloin ei ole ongelmaa, mä arvan, että silloin ei ole ongelmaa. Oli helpompaa. Onko teillä ollut muuten sitten mitään ongelmia tänä aikana? Ei. Ei mitään? Ei. Joo. Joo. Ei. Ei. Ei. Ei tule mieleen mitään. Ei mitään semmoista, joo, että kaikki on syynyt hyvin. Ja miten se on lokakuussa? Tulee neljä vuotta jo. Joo, lokakuussa tulee täysin täyteen neljä vuotta. Neljä että... vuotta, se on aika, aika, pitkä, aika, aika pitkä aika. Aika pitkä aika. Aika pitkä aika, Kaksi viikkoa ennen Tampereen kissakaffilla avattiin. <köhön> Et, Tampereen kissakaffilla tulee tulee neljä vuotta täys ensimmäinen marraskuuta. Aha, joo, niin oli kiva. Että heillä... <köhön> menee vähän pitempään. Joo, joo. Ja Helsingin kissakahvella muistaakseni avas vuosi, vuosi sen jälkeen. Joo. joo siellä se on edelleen. Helsingissä on tämä sen nimi on nyt Helkatti. Helkatti ja se on siinä kampissa. Joo. Oliko se nyt Fredrikinkatu 55? Joo, se on Fredalla. Joo, Fredalla kuitenkin. Joo. Kuitenkin se on pienempi koltaa se. Tilotaan se Helsingin kahvila, että mä ymmärrän, että sinne on syytä varata aina pöytä. Joo, sinne kannattaa varata. Sinne kannattaa varata pöytä. Mites teillä on, teillähän nyt on tilaa täällä enemmän, mutta teille voi myös järjestää yksityistilaisuuksia. Saa järjestää yksityistilaisuuksia, että kun varaa ja antaa tietää siitä, että kuinka monta ihmistä ja minä aikana, niin saa myöskin laitettua, jos haluaa, niin erikoismenuun jos on esimerkiksi yli 20 ihmistä, niin saa laittaa kiinni koko kahvelan tilaisuutta varten. Mm -hmm. Et, ja, ja sitten aukioloajatkin on sovittavissa. Joo. Onko teillä ollut tämmöisiä yksityistilaisuuksia? On. Et meillä kaiken, kaiken isoimmat ovat olleet paikallinen puhuja. Aleksei Turovski kävi täällä ja kun me tehtiin vähemmän mainontaa sille mutta silti yli 100 ihmistä ilmestyy paikalle että ne istui istu missä vaan et Eli yhtä aikaa 100 ihmistä Yhtä Se on kyllä varmasti äh, aika moni tungus Normaali, <tuhun> normaali äh, ihmisten määrä, joka tänne mahtuu, on noin 55 on. Mutta Maksimissa, ne istui kyllä, missä, missä sattui. Ja kans samanlainen oli heti alussa meillä paikallisen luonnonsuojelujärjestön vuosikokous. Siinä oli myöskin yli 100 ihmistä, mutta, mutta se oli kokenemattomuudesta. Annettiin se lupa, että he eivät kaikki ole kissaihmisiä. Aha, joo, joo. joo. Mm -hmm. Mutta normaalisti noin 50 ihmistä, niin silloin kissat kestää ja ihmistillä on hauskaa. Joo, joo. Kissat kestää jo. on sitten tietysti oma aikansa, monet asiakkaat aina kysely, että missä ne kissat on öisin? Onha, on? Onhan ne täällä. Se on ja heidän on kotona. täällä, niin, kotona. Et sen, he, he ovat täällä kotona. Et, mm -hmm. joo, et joo. Me kaikki ollaan täällä vierailijoita. Kyllä, joo, joo. Et tässä kissojen light pätee. Niin pitää ollakin, niin pitää ollakin. Kissastahan se lähtee, lähtee se touhu tietysti. Ja kissat ovat täällä keskenään sitten öisin. öisin. Joo. Onko sulla mitään havaintoa, että mitä ne touhuavat täällä? Onko se kameraa täällä? Ei oo. Ei kameraa ei olla ja en mä tiedä mitä touhua, että sitä pitää kysellä niistä, niiltä ihmisiltä, jotka käy tällä ikkonan takaa kattamassa esiin. Joo, joo, joo. Mä ajattelin että mä joskus tulisin tänne yöksi. Yöpyisin täällä Seuraisin, mitä ne touhua täällä. Et kyllä niillä varmaan on omat touhunsa. Ja tietysti sitten on myös se lepoaika, että saavat levätä. Joo. levätä. Ja sitähän tosiaan jotkut, niin kun, tietysti moni ymmärtää sen, että et, et, et, eihän ne ole koko aikaa hereillä että täytyy nukkua myöskin päivässä aikaa, kun tällä käy vieraita. Onko teille tullut siitä mitään palautetta? Että... Ei, no, ani harvan äh, ei ilmeisesti ei kissa, kissoja tietävät ihmiset ovat sanoneet, että ne kissat noin, noin laiskat kuka tulla, kuka tulleet minun vierain. Että ne vain laiskattelivat ja makasivat jos jossain, että ei ne leikki, että eikä tehneet mitään. Se. Niin on silloin. No sehän on ihan sama, jos menet eläintarhaan. Joo. Esimerkiksi eläintarhaan, niin nämä suuret kissaelimet, no. Niin hän laiskottelee mm. vaan suurimman osan päivästä ja makaavat. Että, yeah. että ei niistä sillä tavalla seuraa saa. Mutta tuota, kyllähän nämä sitten kun ne, ne touhua, niin sitten touhutaan. Ja paljon ihmiset leikkii niiden kanssa myöskin, mikä on ihan hirveän kiva. Mutta se, mitä mä nyt tässä kun olen seuraillut, niin sanoisin kyllä, että, että kun tänne siis tulee tullaan pienten lasten kanssa, niin se on vanhempien vastuulla, että kuinka se lapsi käyttäytyy. Vanhempien pitäisi neuvoa ja kertoa. No, ne yleensä ne kyllä neuvoa ja pitää huolta. Ani harvain on tullut, huomaut tullut huomautettua vanhempia, että lapsia pitää pitää, pitää kurissa. Mm -hmm. Mutta Lapsihan ei tietysti sillä tavalla vielä ymmärrä, no Ei esimerkiksi kissa nukkuu, niin ei sitä silloin saa mennä repimään Ja jos kissa raapaisaa, niin kissa ei ole syypää. Ei, se ei ole kissan syy, sitten ei ole Ehkä se on ihan hyväkin, jos on tapauksessa oppiakin pikkusen sitten varomaan. varomaan. että kyllä mäkin, Vaikka minulla on kissoja aina ollut, niin kyllä mä osaan varoa niitä, varsinkin jos näkee ilmeistä, että nyt. Tulee käpällään niin kuin armas saattaa monta kertaa nimestänsä huolimatta, huolimatta niin tehdä kyllä Just. sitä teppua, että Pannaanko me tekka vähän musiikkia tähän Nice No niin, täällä onkin nyt sitten tällä viikolla ollut suuret juhlat täällä kohviknurissa, Eli tänne tuli marraskuun lopulla tuli kolme uutta pikkuista tyttöstä ja, ja nyt he täytyivät 18. päivän huhtikuuta. Heillä oli syntymäpäivät, he täytyivät kokonaisen vuoden, vuoden ja tuota, teillä on ollutkin täällä aika vilskettä. Joo, että ihmiset ovat tuoneet lahjoja. Kissoille on leikkikaluja ja on ollut säilykkeitä, että kissat syömistä ja leikkimistä. Mm. Ja jokainen päivä on tiistai, keskiviikko ja torstai. Jokainen päivä on ollut eri kissan syntymäpäivä. Ei olla nimetty, että kenen, kenen Kene koska... minäkin päivänä, joo. joo, joo. Miten tuota, nämä syövät myös niitä tästä, kun sä kerrot, että... No, ne sekoitetaan, me annetaan heille raakaa lihaa ja raakaa kala. Joo. Ja, ja se on pääruoka. Pää pääruoka, joo. Siinä on kyllä on kanan sytäntä ja kanan sisus, sisemyksiä tai se on tosi hyvä ruokaa. Ja sillä on vanhana Me joskus annetaan kissalle kuivaa, mutta ei, jotkut eivät halua sitä ollenkaan, kun heistä se ei ole kuiva hyvä. Ruoka. kuiva ruoka mm. ei ole ja, hyvä. Ja, ja sitten me sekoitetaan tuo no säilyke, että raakaan lihan kanssa, että sillä lihalla on eri maku. Joo, että, Joo että näin, me, näin me sitä käytetään. Usein me oon nähnyt, että niillä on myöskin, onko se metanaa vai mitä teillä Joo, on? Ne, ne te ne jotkut kissat tykkäävät metanasta. Joo, mä oon Jotkut eivät tuota sitä ollenkaan. ollenkaan. Jaa, jaa. Eivät halua. Se on niin kuin ihmisilläkin tietysti, että se olisi kummallisempaa. Mut nyt tosiaan veitettiin syntymäpäiviä ja, ja tuota, Sirpalla on tässä nyt sitten. Osansa tässä asiassa. Sirpa sulla on nyt osuutesi tässä asiassa, että, että tänne tuli nämä kolme Joo, Mä olen vuosia käynyt siellä Haapsalussa kylpylässä ja sitten kun siellä oli tämä varjupaikka ja varjupaikka olin siellä töissä. Ja viime vuonna siellä ei ollut pentuja, mutta siinä oli vieressä sitten on tämmöinen vähän niin huono-osaisten asuntola. Mm jonne sitten nämä paikalliset teki ruokaa siinä ja näin. Ja sitten mä kuulin, että yhdessä huoneessa on pentuja. Mm. Ja sieltä löytyi emo ja neljä pentua. Neljä pentua? Neljä pentua, mm -hmm. jolloin mä päätin, että nämä pentut pelastetaan. Mä en vielä tiennyt, mihin ne pelastetaan, mm -hmm. ne lähtee siitä. Sitten, että ne ei jää sinne, koska sitten on saattanut tapahtua niin, että ne ei sitten henkiin tai jotain vastaavaa. Joo. Sitten sieltä siirrettiin nämä neljä kotihoitoon. Ja tota, yksi valitettavasti sitten ei selvinnyt siitä. No, se on semmoista. Se on, se se on semmoista. luonto, luonto se, sitten karsii, joo, näin ja, karsii pois. Ja, ne ja sitten jaksa. Nämä kolme siellä niitä hoidettiin ja rokotettiin ja ruokittiin ja näin. Ja. Mm -hmm. Sitten kävikin niin, että sitten ne siirtyi tänne Tallinnaan mummiluoksen. Ne <laughs> <Mie laughs> tulivat mummilaa minun luokseni sitten. Se oli, se oli mulle valtavan hieno kokemus, kun ne kolme pikkusta, silloin ne olikin vielä pikkusia. Tulivat, tulivat meille ja mulla oli itselläni silloin kolme kissaa josta yksi, yksi semmonen valtavan suuri kokone Axel ja olin aivan varma että Aksel syö ne. Että kun Aksel oli hirveän isoja ja nämä oli pikkusia. pikkusia mutta siinä kävi tähän täysin aivan toisin päin Eli mä muistan aina, kun tämä Milli yksi näistä pikkusista, niin ajoi Akselia takaa. Ja Aksel ihan oikeasti pelkäsi ja meni karkuun. Se pelkäsi hirveästi. Se ei, se ei ymmärtänyt oikein, että mitä näille tehdään, mit, mitä nämä on. Ne viihtyvät erittäin hyvin mun luona ja tietysti. Tietysti tuota, eikä nämä toiset kissat nyt näistä mitään, mutta tuota, nämä kolme, oli olivat niin vauhdikkaita, että, että siinä kyllä sain niinku tosi varovasti kävelläkin, kun aina oli joku tulossa. Sieltä täältä suihkittiin menemään. Ja, ja... Sitten ne olivat jo niin kauan olleet yhdessä kaikki nämä kolme, että me Sirpan kanssa pohdittiin, että mitä me tehdään. Että vaikea löytää sellaista kotia, joka ottaa kaikki kolme kissaa että niitä ei me oikeasta... hirveän tärkeää että ne saa olla yhdessä, saa olla yhdessä koska se on tälläkin on huomannut sen että ne hyvin mielellään niin ovat yksissä toisten kanssa toki leikitään mutta ollaan myöskin yksissä niin tuota, sitten me päätettiin että kysytäänpäs kahvillasta että saisiko ne täältä kodin että silloin ne saavat olla yhdessä ja niin ja sitten tänne Tänne tuotiin mummiin kovan itkun myötä tietysti. Nyt vietetään syntymäpäiviä. Nyt vietetään syntymäpäiviä. Kaikilla, Kaikilla on hyvää olla. Kaikki ovat tyytyväisiä. Ja mä saan käydä täällä, täällä vaikka päivittäin katsomassa näitä. ja Käynkin aika usein ihan katteradioto tekemässä tietysti, mutta myöskin ihan näiden takia, että tulen katsomaan näitä tytusajia. Ja, ja... tänne. Se käymään. Ja... Katsomassa joo, joo, täällä. Täällä. joo, On hyvin sydäntä lähellä kuitenkin. Niin, kyllä niihin kiintyy. Kyllä niihin kiintyy. Tämä oli jotenkin erikoinen vielä oh. tämä Tämä tuota, meidän ryhmä, ryhmärämää. Et näiden nimet on, nimet on oli Se Sil ja Milli ja Vanni, mutta hänestä tuli sitten Anni-Vanni, kun mä aina vääntelen näitä nimiä. Ja, ja sitten Se hän oli sitä, hän ei osaa sanoa sitä nimeä, kun se on niin hirveän hieno, että ne Cecil, Se Sil, niin hän selittää, että minä olen Se Silli. <tos> Joo, heillä on nyt kun heillä on niin paljon elämän kokemusta, niin kuin tämä runoilija Millikertomus, on niin paljon elämän kokemusta jo, että, että se silloin semmoinen toimittaja, hän toimittaa asioita hirveästi, hän on erittäin aktiivinen, utelias ja, ja kaikessa mukana touhua. Ei malta juuri nukkua kakus se koko ajan seuraa. Ihan niin kuin pummi oli silloin samanlainen. Ja, ja Anni Vanni, Anni Vanni on koripalloilija. Hän ottaa koppia. Helena on opettanut. Hän nyt paperi ja heitetään ja niin hän ottaa koppia. Se on se ei ole koskaan nähnyt sellaista kissaa. Joo, se hyppää noin metrin korkeuteen. Se, joo, me katsottiin kun tuolla pompa oli. Millie on oppinut pummilta sen, että jokaisen laukkuun täytyy mennä. Joo. katso, mikä se laukussa on sisällä. Onko se oma laukku vai, vai asiakkaan laukku, että jokaisen laukun täytyy mennä. Joo, ja se sillä tulee melkein, melkein jokaiselle asiakkaalle polville. Joo, se sillä on sellainen. Jo, ja se haluaa, haluaa, haluaa tulla rapsutetuksi. Joo, jo, jo. ja se sillä oli alun pitääkin hyvin sellainen aktiivinen ja suuri koko näistä kaikista. Ja hiukan poikkeava ulkonäkökin kuin näillä kahdella, mutta tuota, sehän voi olla, että hänellä on, tässä poikassa on ollut useampi isä. Joo, sitä mietitin, jos Joo on sitäkin mietittiin. Joo, sitäkin mietittiin, mutta niin sillä ei mitään merkitystä. He ovat joka tapauksessa Joo. siskokset ja viihtyvät täällä erittäin hyvin. Ja milli on, on semmoinen, milli mietiskeli ja hän on hyvin semmoinen haaveellinen ja mietiskelejä. Ja nyt hän sitten tunnusti minulle eilen, hän sanoi, että kuule mummi, minä kirjoitan runoja. Ja sitten hän on yhden runoon kirjoittanut jo. Ja hän sen sitten minulle uskoutut, mikä tämmöinen runo, hän on kirjoittanut. Minä olen Milli, enkä mikään pajupilli. No ensimmäinen runo Ihan hänet. <laughs> nyt kyllä se siitä Itse on kohdalla, rastikin. Itse tunto on kohdalla. Runo voi pitää perustaa. Juh, täytyy perustaa semmoinen, joo. Että tämmöisiä tänne nyt kuuluu. Teille menee siis kahvilassa hyvin. Eks joo. joo. joo. Kesätulossa kesä Ihmisten lomaajatte. Tällä Täällä kyllä korjataan kattoa, mutta se teline täällä ei tarkoita, että me olisi suljettu. Teline täällä tarkoittaa, että et rakennaa, lihan laiskoja. Et ne ei viiti kunnolla tehdä töitä, että et se on koko kesän ajan, mutta silti me ollaan avattu. Tuleeko näihin ikkunoihin, eteen joskus jotakin Muovi, muovitetaanko? Ei. ei, ei. Mä vähän pelkäsen, jos vähän pelkäsin, että jos ei. tulee muovit ikkunoihin, niin sitten se, sit se on kyllä. Ei, ei tule. Ei tule. tule. Siitä tullut mitään semmoista meteliä, mikä olisi esimerkiksi häirikissyä tai tällaista. Ei, ei, ei siitä mitään. Ei tule mitään <mukkut> Se meteliä. Se ei, se ei <mukkut> pieni haitta tuossa ulkopuolella. Että ei se <mukkut> <mukkut> <mukkut> nyt oikeastaan haittakaan ole, mutta mm. se, että, tuota, että ihmiset tietävät, että kahvilla on auki. Ja Kyllä, varmaan kesällä mä uskon, että suomalaisia tulee. Kyllä. Suomalaisia tulee varmasti paljon, ja sitten hän sen huomasi myöskin, että kun oli nämä hiihtolomaviikot Suomessa, joo. niin silloin kyllä, kyllä varmasti oli myöskin ja Kun on, on kouluromaa, niin aina on suomalaisilla tänne päin asia. Joo, joo. Ja varmaan me mielellään tullaan katsomaan sitten kissakahvilaan. Onko teillä muuten ollut koskaan mitään ongelmaa siitä, että onko joku allerginen? Semmoinen... Meillä on näin, että jos ihminen on allerginen... Niin, jotkut allergiat öö, tulevat tulee esiin hetkessä jotkut öö, ei näin mm, nopeasti mutta meillä on öö, vastaan päin käyvä öö, ventilaatio eli meillä tulee puhdas ilma tulee katosta ja sitten likainen ilma vedetään pois lattialta eli kaikki lika ja kaikki hajut pidetään maan tasalla jo, jo, Et siitä jo. syystä ne, jotka, joilla on allergiaa, ne voi tulla kokeilemaan, että niin. voi olla että ja, ei ja siinä. Ei tarvitse pelätä niin kauheasti. Sitä. Niin. Yleensä kai sellainen ihminen, joka tietää, että on allerginen, niin ei tulekaan. Ei ei tulekaan. Se. Eikä tulekaan mm. Mutta kyllä sen näkee, että kyllä ne on kissa-ihmisiä, jotka tänne tulevat. On se. Ja on allergikoilla on jonkinlainen tabletti myöskin, mä tiedän. On ja. varmasti olemassa jotakin, jot, Jotkut mm -hmm. ovat sanoneet, että ne on ennen ottaneet sen allergia-lääkkeen, joo. kun ne tulevat. Joo, joo. Mutta on se aina näin, että se, joka on kielletty, on kaiken maukkainto. Niinkö niin? Se on kaikessa. <laughs> <näin. laughs> <Kaikesta. laughs> Joo, mutta tässä oli tämmöinen tarina nyt tällä kertaa, että, että käytiin tätä kahvilaa läpi ja nyt näitä kolmea, kolmea viehättävää neitosta, että näitä kannattaa kuinkaapas tulla katsomaan. Joo, niin. kiitos. kiitos. Kiitoksia, Kiitoksia kiitos. teille. moi! voi!